Primeran, bat, eskola eraikitzen. Ara, aspaldiko, etorritzara Nikarauatik? Gaur goizean, orantxeari nahi herrian lehen bueltatxoa ematen. Ta, zen moduzko esperientzia izan da. Azkenean zei joan zinen, eskola eraikitzera ala erizain lanetara. Eskola eraikitzera. Materiala ondo zen? Bai, bai, dena ondo zen eta eskola eraiki ere egin genuen. Baina, azken orduan bazirudien dena zapustuko zitzaigula. Zeba! Eskola eraikitzen gitzen bukatu eta bi ordura sekulako aizetea sortu zen. Eskolari teiatu bakendu zion eta airean eraman zuen. Aizea zela eta etzegoela arriskurik iruditu zitzaigunean teiatuaren bila joan ginen. Eta mirakulua! Ia osorik zegoen! Ezitzaigun bat ere kosta berriro bere lekuan jartzea ahalik eta zendoen lotu genion teiatua azpiko egitura di. Berriro libratzen bada, konpontzera itzuli beharko duzu? Bat penarik ez. Errapikatzeko moduko esperientzia izango. Ustez, ematera joan ginen, eta emandakoa baino askoz gehiago jaso eta etorri gara.